Малката радост 12 лекция от четвърта година на Общ окултен клас Държана на 31 декември 1924 година Любовта ражда доброто Доброто носи живот, светлина, и свобода за нашите души. Размишление Изпяхме упражненията: Духът Божий и Бог е любов. За идущия път ще пишете върху темата отличителните качества на Божията. И човешката любов. Ако посетите днес кой да е европейски град, разбирам тия големите градове, ще намерите едно противоречие, т.е. въздухът там не е чист, къщите са почернели като негри са черни. Ако ви попитат кои са причините за почерняването, вие ще кажете, фабриките и къщите, от които постоянно излиза дим, са причина за това. Питам, без кадене не може ли? За сега това е най-практично. Съвременната наша култура и съвременният ни живот носят отпечатък на това кадене. Където и да влезете, в която къща и да влезете, все ще намерите остатък от чернило. Огънят и къщата не са тай чисто нещо. Казват, външните условия налагат тези неща. Без фабрики не може. Може, но за сега не може. Днес... Те съществуват като фактори в живота на хората. Може да питате, без огън не може ли? При сегашните условия не може. Сега ние принасеме алегорично огъня към същността на живота, понеже той е потребен за нашето тяло, а не за нашата душа. Фабриките също тъй са потребни за нашите тела, за да се обличаме. Те не са потребни за душите ни. От тук изваждам заключението. Когато служим на нашето тяло, все ще има чернило, все ще има огън. Този огън някой път ще бъде приятен, друг път няма да бъде приятен зависи в какво положение ще се намериш. Сега мнозина от учените вие още не сте от учените по някой път обичат да критикуват. Обаче, не всеки е роден да критикува. Критиката трябва да оставите за мъдреците, за адептите, за най-учените хора. А ученикът ни дума за критика. Започни ли ученикът да критикува, от него нищо няма да излезе, защото ще се ангажира само в една посока. Критиката не донася никакво благо за човека, особено за ученика. Да допуснем, че ученикът се съмнява. Често има такива примери и казва: Нали имам право да се съмнявам? Не. Понеже животът ни на земята е къс, ние нямаме време да разискваме, да разсъждаваме с години, с векове, да се съмняваме дали някой въпрос е прав или крив. Един въпрос може да се разреши в 2, 3, 5 минути дали е прав или крив. Ще ви дам един пример. Представете си, че вие вървите по пътя, носите една чанта с скъпоценности, от които зависи материалният ви живот и се страхувате за нея. По едно време виждате един познат човек от вашата народност и се зарадвате, че идва да ви помогне. Но той не ви вдъхва доверие. Гледате чантата, гледате него, започвате да се съмнявате Казвате, ами ако ме обере, като се научи какво носе, вие се съмнявате дали този човек ще ви обере или няма да ви обере. Този въпрос може да разрешите за две минути. Как? Щом се съмнявате, дайте му чантата да я носи. Ако избяга с нея, правсте, значи вие сте намерили истината. Ако пък след като ви вземе чантата и после ви я даде, вие ще познаете вашата грешка, ще видите, че вие сте крив. Този въпрос може да се разреши за 2 до 5 минути. Ако не донесе чантата, прав сте. Ако я донесе, крив сте. Няма защо да седите да разрешавате този въпрос философски. Такова душевно състояние, на съмнение, имаме, когато теоретизираме само дали нещо е право или не. Човек лесно може да се опита, прав ли е или не. В такъв случай ще му дадете чантата, за да го изпитате. Казвате, еди кой си говори лошо за тебе. Щом говори лошо? Задигнал е чантата. Щом говори добро за тебе, донесъл ти е чантата. Тогава мисли за него, че е добър човек. Във всички положения се радвайте. Ако говори лошо, ще знаете истината. Ако говори добро, пак ще знаете истината. Не трябва да съжаляваме за нищо. Защо трябва да съжаляваме? Защо се радваме за хубавите работи, а скърбим за лошите, за онези работи, които мислим, че нам са неблагоприятни? Ние не знаем крайната цел на онова божествено проявление в света. Ние не знаем каква е крайната цел на живота. Има догадки които философите правят, но има неща, които не знаем. Всички твърдят, че в доброто, което изживяваме, седи човешкото блаженство. То можем да предполагаме. Има съвременни религиозни хора, които казват, че човек се спасява чрез благодат. Спасение чрез благодат не е учение, той е метод. Той е учението на апостол Павел. Чрез благодат се спасява човек. Той взема за основа в живота вярата. Благодата и е второстепенен метод. Що наричаме благодат? Ето какво подразбирам под благодат. След като насадя 200-300 ябълкови дървета, че сливи и ги оградена наоколо, това означава, че са под моя гриже. В благодат са те. Обаче каква е същността на въпроса? Той е материалната страна. След това ти питаш, ама по кой начин сега да се спасе? Веднъж ти си спасен, като си ограден. Какво има сега да кажеш за благодатта, какво остава след благодатта? Кое идва след нея? Нещо по-дълбоко идва след благодатта. Тя е външен израз. Вие казвате, ние сме пред прага на новата година. В света има само една нова и една стара година. Ние ще започнем новата година, както сме започнали и старата. Началото и на двете знаем, края не знаем. Старата година край няма и новата край няма. Ние познаваме само началото, посрещаме само началото на всяка година. Тази година може да бъде нова година на радост, а може да бъде и на скръб. Тя може да бъде нова година на повдигане а може да бъде и нападение. Всичко може да се случи. От какво зависи падението на човека? То зависи от самия него. Когато видим хубавите, красивите неща в света, ние трябва да им се радваме, но не и да искаме да ги обсебим. Не е позволено да пипаме красивите неща, а трябва да се учим от тях. От светлината на красивото, на хубавото ще се учим. А ако вие дойдете при мен, ето как бих поступил. Идвате да ме питате нещо върху някой философски въпрос. Ако аз ви кажа той или онуй, каквото и да ви говоря, ще се роди някакво съмнение във вас и вие ще кажете... Това е негова философия. Той си мисли така. Пък и аз съм свободен да мисля както искам. За да се избегне той противоречие, казвам: Ти имаш свещена книга. Ела да четеш на моята свещ. Да прочетеш еди коя си глава на моята светлина. И като я прочетеш, ще видиш, че има нещо ново. След това иди и мисли върху туи новото, което прочете от твоята книга. Той е Божественото. Всеки ден Бог отваря листата на твоята книга. Мисли върху великото, което Бог е вложил в душата ти. Нова глава си прочел. Прочетия и нека тази малка радост да се всели в душата ти. Сега казвате да не нагостят някъде. Любовта не седи в нагостяването. Любовта не седи в сладките думи. Любовта не седи в правенето на къщи. Любовта седи в нещо много малко. Като видя някого на пътя да се зарадвам заради Него, без да се разговарям с Него. Мен да ми е приятно че съм видял един свой брат. Той е любов. За този, за когато се радвам, без да му говоря, всичко мога да направя за него. Това е Божественото. Когато получа едно малко благо от Бога, или когато някой ми направи някое добро, аз се радвам. Или пък аз се радвам, щом видя, че някой прави добро. Казвам, колко се радвам, че видях то и добро. Наскоро при мене дойде един младеж, който ми разправи една своя опитност, от която неговото сърце трепнало, зарадвало се. Аз, казва той, от дълго време бях изгубил впечатление за Бога, сърцето ми беше закоравяло. Изпълваше се от недоверие, от съмнение. Четох всички повидни философи, но никъде не можах да намеря разрешение на въпросите, които ме вълнуваха. Една вечер се връщам от работа, сега наскоро беше това, гледам едно куче на трамвайната линия, сгушило се, трепери. Аз се спрях, казах си, горкото куче. И то страда като мене. Аз страдам като човек, то страда като куче и няма кой да се погрижи за него. От толкова време не беше се смекчавало сърцето ми. Изведнъж ми потекоха сълзи. Взех кучето, занесох го в къщи и една малка радост изпълни сърцето ми. Като направих тази услуга на това куче, то се зарадва. И аз се зарадвах. Казвам ви, внимавайте за малките работи. Ние търсим великите работи, а пренебрегваме малките. Дойдем някой път до третото небе. Търсим ангели, свети, а не знаем, може би, че чрез най-малкото куче Божия дух ще ни проговори. Той, като работи в нас, ще даде един подтик на душата ни. Тя ще затрепти, ще се зарадва и нашето сърце ще се зарадва и той малко същество, чрез което се е проявил Духът Божий. За в бъдеще, от тази нова година нататък отдавайте внимание на слабите, не ставайте съблазан никому. Да съблазниш е лесно. Не съблазнявайте никого. Бъдете тъй искрени в душата си, за да носите Божията виделена. Отвън може да имате съмнения, но в душата си трябва да бъдете крайно искрени. Той е великото. Когато Бог види, че ние вършим волята Му, за Него няма две мнения. Той всякога е готов да ни благослови и да ни даде онази вътрешна радост, която е в него. Сега всички страдате. По някой път страдате от човешки работи. Общи са те. Като ви наблюдавам, вие страдате от сажди, но неизбежни са те. Все таки имате практически начин за чистене на саждите. Приложете този начин за новата година във вашия живот. И през тази нова година, когато отворите този нов лист, четете новата глава, в която пише, че Бог се намира и в малките неща. Ние не оценяваме любовта, която иде чрез малките неща, например, чрез един портокал. Като видиш този портокал, трябва да се зарадваш, да ти стане приятно. Вие казвате, на големи неща може да се радваме, но не и на малки. Който се радва на портокала, на всичко ще може да се зарадва. Който не се радва на портокала, на нищо не може да се радва. И тъй, обръщам ви внимание, като ученици, да се радвате на малките работи. Като видите един ваш приятел, да трепне сърцето ви. Някой път не можеш да го видиш, чуваш гласа му само, но пак да се зарадваш, че си чул глас. Ами тази малка мандаринка как е дошла? По каква причина е дошла на нашата маса? Ами тази ябълка изкуствена ли е? Тази круша, тази мандаринка, туй малко орехче, тези сливи са минали през пеща. Живот има в тях. И на тях трябва да се радвате. И в тази малка смокиня също тъй има живот. Тя се радва и казва, какво ли ще правят тези братя и сестри тук? Казвам. Ще се помолим на Бога и ти, както и всички други плодове, ще се помолиш с нас. После ще ви приемем на гости у себе си, ще ви дадем прием, ще ви покажем каква любов имаме. Се те казват, ние сме готови на всичко онова, което вие направите. У нас нямаме две мнения. Затова сме дошли на земята, да изпълним благата воля Божия. Ние сме пратени на земята да се учим. И няма по-красиво нещо от това да се учим. Учиш ли се, ще дойде любовта да ти подкрепи. Като дойде любовта, ще дойде и истината и ще ти донесе свободата. Откажеш ли се да учиш, няма да дойде любовта. Не дойде ли любовта, няма да дойде истината и няма да има радост. Някой казват, и в апостолските времена имаше три течения. Павел беше човек на мъдростта, Йоан беше човек на любовта, а Яков човек. На волята, на истината. Той искаше да докаже, че не трябва само вяра, но и воля. Тия три течения са три мнения за живота. В тях няма противоречия. За всички ви има три мнения. Някои от вас сте илановци, други сте като апостол Павел, а трети сте яковци. Последните казват, само любов не струва и работа трябва. Работа на ума трябва. И Павел е на мястото си, и Йоан е на мястото си, и Яков е на мястото си. Пък и ние сме на място. Ще кажат някои, че Господ говорил на хората преди хиляди години. Този Господ говори и сега. Казват някои. Внимавайте, защото в последните дни ще се яви антихрист и лъжепророци. пророци. Когато Христос беше на земята, казаха, че тие са последните дни на века. И в Негово време бяха последните дни, и в наше време са последните дни. Все за последните дни. Кой е последен ден? Последен ден е този, в който можем да извършим ВОЛЯТА БОЖИЯ Следователно, ние сме в последните дни, когато можем да извършим ВОЛЯТА БОЖИЯ Та да казвам, ще си създадете един подтик Някои от вас много бързат Те са седели, седели, а сега се надпрепускват Знаете ли тази приказка за Зайка и костенурката, които се хванали на бас кой по-скоро ще стигне местоназначението. Заекът хукнал да бяга, но се уморил скоро и останал да почива, да спи, ако стенурката все пътувала, бавно, но сигурно. Успехът не седи в многото работа, не и в многото припкане, но в постоянството, в непреривността на работата. Нашият ум трябва постоянно да бъде свързан с онзи висш съзнателен свят над нас. Каквото и да работим, каквото и занятие да имаме, в каквито условия на Земята и да сме, всякога трябва да бъдем свързани с онзи разумен, невидим свят, който съдържа духа в себе си. Ние трябва да бъдем свързани. С Божията любов, с Божията истина, с Божията мъдрост, каквото и да правим, ядем ли, работим ли, спим ли, купаем ли, пишем ли, всякога и във всичко да влагаме Божественото. Вложим ли го? Ще имаме Божието благоволение. Не го ли вложим? Може да изпълняваме и най-хубавите работи, пак няма да имаме Божието благоволение. Бог гледа на това, кой как изпълнява работата. Сега аз вярвам, че сестрите замазаха добре кухните си. Аз се радвам на това. Отгоре погледнаха благосклонно, пък и времето беше чудесно. Невидимият свят отгоре казва, ако така се мажете и стаите отвътре, всякога светло ще ви бъде. Небето ще бъде светло, чисто, слънцето ще грее. Любовта ще дойде, истината ще дойде и свобода ще дойде. Та и казват от невидимия свят. Те се зарадваха и вие се зарадвахте. Много от братята казаха. Много добре направи учителя, дето застави жените да изчистят кухните ни. Много благодарим на учителя. Това е тяхно съображение, но аз по-друго съображение имах. Всичко, което вършим за Бога, е хубаво. Когато измажете вашите кухни отвътре, все ще изпитате едно приятно настроение. Не е само настроение. Но ще изживеете едно вътрешно вдъхновение. Сега пред вас седи една от малките работи. Служете в себе си тази година като принцип всички да бъдете абсолютно послушни. Няма нищо по-хубаво от това човек да бъде послушен. Можем да бъдем послушни само по отношение на великата, божествената мъдрост. По някой път слушаме себе си много хубаво, но има едно послушание, което носи знание мъдрост. Аз употребявам думата мъдрост като практически метод, чрез който животът може да стане по-сносен. Под знание разбирам силата, която може да даде мъдрост. Тъй като ученици на тази божествена школа, Гледайте да я използвате. Не казвам, че не я използвате, но бъдете по-ревностни, още по-ревностни в себе си. Ще видим, като се съберем идущата година, какво ще кажете. Тези ябълки, всички тия плодове, са свидетели на нашия живот. Че всички ние сме дошли на земята като ученици, за да оправдаем, Онова благоволение, което Бог ни дава. Понеже Бог не е дал живота, и Той се радва, когато види, че Неговите деца живеят съобразно Неговата воля. И в Господа има един вид вътрешно веселие. Писанието казва, да се весели Господ в делата си. По някой път Онзи, който ни е пратил на земята, оставя работата си, за да понадникне, да види какво правят неговите деца, как се учат. И той се весели, когато се учите. В Бога има едно качество. В него няма противоположности. В него има само един принцип. Каквото и да види, той всякога се весели. Бог вижда само добрата страна. Когато хората се бият, Той не вижда това, а пак се радва. Щом отихнат хората, плачат, недоволството преминат и те започват да се молят, казват, ние ще се учим. Тогава Господ казва, много хубаво, сега аз ще ви дам всичко, каквото искате. Той, като погледне на тия хора с късаните дрехи, казва на слугите си: Дайте на тези деца нови дрехи да се облекат. Хайде сега на разходка, да си поотпочинете малко, да се повеселите, да си порадвате. Щом вземат обратното положение, той пак се оттегля. Не мисли за хората никак, само слуша, докато дойде нов зов на човешката душа. Това е едно от великите качества на Бога. Някой път казвате «Защо Господ не ни слуша?» Бог чува само, когато го търсим с всичкото си сърце и кажем «Господи, аз ще извърша Твоята воля». И тъй по-добро учение от това Никъде не може да намерите. Ние сме на земята. Нашите къщи не са, които дават живот. Не са и хората, които създават условията. Условията се проявяват чрез хората. Благото се проявява чрез хората, но не са хората причина за благото у нас. Някой път чрез хората се проявяват някои неприятности, страдания, но те не са причина. Причината седи по-далече. Ние само си правим криви заключения. Когато онзи железар вземе желязото, тури го в огъня, започва да духа със своя мях, нагорещява го. Как мислите, какво ще бъде положението на това желязо? Ако то отначало е било спокойно, сега като го нажежат, казва какво зло съм направил, защо ме биеш? Ковът те, не те бият. Турят ли те на тази божествена наковалня пекът те, ти ще се стопиш. Турят ли те в наковалнета, чука не има. Ако този метод не ти е приятен, Господ ще те тури в друг кълъп. Ако и от този метод не си доволен, той ще те превърне на течност. След това в първообразно състояние, а после обратното. Има хиляди методи, през които Господ може да те прекара. Ако някой мисли, че може да се освободи от Божествената реторта, той е на крив път. Аз не съм намерил до сега нито едно същество, което да е избягало. От тази божествена реторта. Всички ще минете през нея. Когато минете, ще кажете. Господи, първата реторта е отлична. При първата реторта какво има? Глад. Ще се молите. Гладният човек по-лесно се моли. Аз съм виждал гладни хора, които казват. Господи, хляб. Усърдно се молят те. Онзи, който се е нахранил, той спи. А състоянието на гладния е за предпочитане, понеже може да се моли. В живота си ние се молим само при страдания. Когато сме радостни, даже не ни идва на ум да се молим. Не ви упреквам с това, но казвам, че щом сте скръбни, Затваряйте се в стаята си, обърнете ключа, молите се на Господа. Докато се оправи работата, все се молите, казвате, послушени Господ. Тази опитност ще имате всички, а мнозина я имате вече. Тогава, ако едно страдание те свързва с невидимия свят, ако едно страдание внася толкова хубави желания в теб, не трябва да скърбиш. Сега аз не насърчавам страданията, та да кажете, ако е така, чакай да мушна тази сестра, да й причине едно страдание. Ако трябва да ви мушкат, отвън света има майстори за това. Господ има приготвени такива духове, няма защо вие един друг да се мушкате. Когато дойдат да ти изпитват, ще пратят майстор. Най-първо, вие не сте майстори. И като те изпитат тия духове, като се върнат при Господа, казват: Изпитахме го, Господи. Е, как е? Много корафе. Издържа. Сега желая всички да бъдете твърди, да бъдете постоянни, да не сте като ветропоказатели. Който вятър ви духне, на там да се отправяте, ту на север, ту на юг, но да имате определена идея. Ще им кажете, ние сме пратени на земята да служим на Бога. Всеки, който ви даде нещо хубаво, всеки, който ви подтикне към Бога, приемете го. Всеки, който ви задържа, късайте и напред вървете. Всеки, който ви подтиква нагоре, е добре дошъл, но всеки, който ви задържа, не се свързвайте с него, защото той нито на себе си прави добро, нито на вас. Ще кажете, ела ти с нас в пътя, по който вървим. Това ще бъде добро и за тебе, както и за нас. Аз искам да се зарадва сърцето ви. Да трепне малко и да забравите всичките тъги и страдания. Много работи човек трябва да забрави. Писанието казва, че и Бог забравя. Ще хвърля греховете ви зад гърба си, ще ги залеча и няма да ги поменавам. И ние, като Господа, ще хвърлим всичко зад гърбовете и ще залечим всичко, а ще турим в умовете си хубавото, великото. Ще гледаме нагоре, докато Бог в нас извърши всичко. Защото Бог е който извършва спасението. Спасението не става от нас, то става от Божествения дух. Учението, което учим, трябва да го придобием от някого, все трябва някой да ни го предаде. Божествения дух може да ни води по тези стъпки. И тъй, ако учите, трябва да учите правилно. Само така ще станете силни. Вяра ще придобивате. Любовта ще придобивате. Любовта пък ще усили вашата надежда. А надеждата ще стане като основа, в която ще придобиете онази свобода, от която всички се нуждаете. Вие ще кажете, че това ви пожелавам. Не, аз ви пожелавам да се учите. Усърдно всички да се учите. И каквото и да ви се случи, всичко използвайте за добро. Имайте вяра. Така ще опитате, че в Бога няма промяна, както у нас. Той е всякога верен на своите обещания и в края на краищата той, от което се нуждаете, Той ще ви го даде. Не, че не ви е дал, но ще ви даде начин да използвате Неговото благословение. Това е необходимо за вашето растение. Учите ли се, Бог сам ще вземе участие във вашето растение изпейте упражнението вдъхновение добрата молитва отче наш